Його з деякого часу непокоїло одне тільки не впасти, не впасти. Ресурси організм завжди має, але такого навантаження, здається, у нього не було ніколи. Назрівало неминуче. Ось-ось його просто-напросто підведе тіло, заніміють ноги, і він звалиться, не в стані поверхнутися, але він мусив іти, мусив, хай би йому кінець на цьому маршруті бо його вела мета, це перевищувало його самого. Вже не він володів собою, а вела його ідея, що стала суттю. Ми повинні дійти до мосту і підірвати його. Це завдання набрало особливого значення, рівного теперішньому його буттю рівного змістові його подальшого життя, дійти і зірвати зміст». Між горами посвітлішало. Коли закінчився ліс, хлопці ожили. Почали тихенько перемовлятися. Андрій не чув, про що говорили позаду, йшов, не озираючись, доки не зупинився на вершині. Дорога збігала пласким хребтом донизу. Група розтяглася, і він бачив, як Санчес розмовляв з хлопцями, що йшли перед нього, нібито сперечались. Йому завалося, що він не здатен на жодне людське почування, вдома тисла його до землі. Він сияв мовчки, збайдужіли, чекаючи, щоб підійшли інші. Останнім збирались Санче, Збишик і Антоніо. Коли вони зійшли на гору, Андрій завважив, що Збишик сполотнів і відразу ж осів, не чекаючи команди, Антоніо сів теж. — Хлопці, ходімо, — сказав Андрій. Зараз нема часу сидіти. Погляньши у нього з ногою, він зовсім не може йти. Я здихаю, треба спочити. вищих горев хрипко, ледве переводячи подих, Андрій бачив, як важко йому навіть говорити. Але вони не мали часу. Треба йти, сказав Санчес. Ми з командиром втомилися більше, але йдемо. То йдіть, я не можу. Треба бути людиною. «Чорт не вхопить цей міст за півгодини! Мусимо спочити!» Збишик зовсім підупав. Інші мовчали, хоч одразу просідались як почалася розмова. В Андріїві закипіла тиха людь. «Відпочили», – сказав він, – «поки теревенули, а зараз марш уперед!» Він умовк, бо злість застилала йому очі, це було видно – і страшно навіть для нього самого людь під час цілковитої апатії, попри збайдужіння до всього на світі. «Підуть усі, разом», – повторив він. «Ми виконаємо завдання. Це наш обов'язок». Останні слова він промовив немов спокійніше, ніж перші. Але рука його лежала на пістолеті, і пальці його вп'ялися в рукоятку. Збишик – Зміряв Андрія довгим поглядом і встав, підхопилися інші. Санчес забрав від Антоніо динаміт, полишивши йому автомат. І всі рушили далі. Почався схил, пішли швидше. За годину дісталися покинутої кошари. Тоді починався спуск в ущелину. Сходили двома групами. Четверо з легкою ношею попереду, і п'ятеро дещо на відстані. Нарешті міст. Біля нього невисокий дерев'яний будиночок, обгороджений колючим дротом, вартових за донесеннями четверо. Коли наблизились настільки, що розгледіли постаті, Андрій лишив частину групи в засіці, сам же з трьома хлопцями поповз далі. Метрів за десять від будиночка. Вливаючись в річку, збігав струмочок між жовтими барвистими берегами. Майже в людський зріст, Андрій хлопці причілися у кущах над струмком, і якраз навпроти будиночка спостерігали, як поводяться вартові. Але пониз моста, в широкому видолинку, військовий табір, Вартові цілком спокійні, їм треба провести працю тихо, щоб не здіймати тривоги там, бо тоді звідси не вибратися. Вибух підготували на півгодинну затримку. Це досить, щоб одійти, якщо пощастить, довкіл гори. Головне, щоб не засікли, бо тоді вже, напевно, не вийти. Зовсім розвиднілось. Вартові про щось перемовлялися, тупцюючи на місці, та загалом поводилися сторожком. Безшумно їх зняти посередня все важче. Андрій нічого не міг придумати, вони запізнилися. Тоді вирішив почекати, поки вартові засядуть снідати. Він пильно вдивлявся в їхні постать обличчя, намагаючись оцінити фізичну силу кожного, визначавши. Характер, знайти якусь ваду чи слабинку вже не треба готуватися без пострілу. Найпаче непокоїв його так, найнебезпечніший саме він, бо може підняти тривогу кремезний дядько у франкійській формі. Вона висіла на ньому незугарно, видно, що. Зношеного однострою, відзначив Андрій, отже, ви який з них не досвідчені. Над паском випирало черевце, та все це якось не єдналося із медошливістю цього вартового. Він походжав через міст туди, назад, раз раз позирав у щелену, де винівся табір, ворушив губами, мабуть, щось бурмотів весь час. Андрій спробував поновити для себе його монолог. Тільки ідіот мог послати на охорону мосту чотирьох солдатів, яких увіпхали у цю Йоську війну два місяці тому, які ледве здатні протиснути,